Dialoguri despre moarte Are Sfântului Grigorie cel Mare, Papa Romei, traducere din limba latină de George Bogdan Țâra. După ce a fost alungat din propria ei de la bucurile Raiului, primul părinte neamul omenesc a cunoscut chinul exilului și al urbirii de care suferim, căci păcătuind, a ieșit din condiția lui de atunci și n-a mai putut vedea cele bunătăți, cele bucurie ale cetății cerești pe care le contemplase înainte. În Rai, omul să a să se bucure mereu de cuvântul lui Dumnezeu să împărtășească din Duhul prefericiților îngeri, datorită curăției inimii și înălțimii gândurilor lor. Dar după ce a căzut aici s-a îndepărtat de acea lumină a minții de care fusese pătruns adică de lumina dumnezească. Noi, deși născuți din carnea acestui antuneric, întunericul exilului, am auzit de o cetate cerească, am aflat că locuitorii sunt îngerii, Domnului că sufletele și o drept și de săvârșit sunt împreună cu acești îngeri, dar trăitorii după trup se îndoiesc că ar exista ceva ce să nu vadă cu ochii tupești, fiindcă cele nevăzute nu se pot cunoaște prin experiență. Părintele nostru din tăi, Sfântul Adam, n-a avut această îndoială, că deși a alungat de la bucurire Raiului, își amintea ce a pierdut-o mai pentru că văzuse. Ceilalți însă nu pot nici să priceapă, nici să-și amintească ce le auzite, fiindcă nu au a idoma Părintelui din tâi experiența din trecut. E ca și cum o femeie însărcinată ar fi aruncat în temiță și acolo ar da naștere unui copil care odată născut ar fi hrănit și crescut în închisoare. Dacă se întâmplă că mama aceea da viață să-i vorbească de soare, de lună, de mun și câmpii, de zborul păsărilor, dar ergărea cailor acelea născut fiind și hrănit în temiță, nu va ști decât de cu ei, îndoindu-se de cere ce aude de că există, pentru că nu le-a cunoscut din propria, din propria experiență. Tot astfel și oamenii născuți fiind cu exilului, când aud vorbindu-se de cele nevăzute, de cele cerești, și mai presus de ei, nu cred că sunt adevărate, pentru că nu le cunosc decât pe cele văzute și lipsite de importanță, în mijlocul cărora s-au născut. De aceea a fost dat ca însuși creatorul văzutelor și nevăsul născut din Tatăl să vină spre mântuirea neamului omenesc, și să trimite Duhul Sfânt în inimile noastre, ca prin el întorși la viață să credem că n-am putut cunoaște prin proprie, ce n-am putut cunoaște prin propria experiență. Așadar, în măsura în care am primit acest duh ar vun moștenirii noastre, nu ne mai îndoim de existența celor nevăzute. Cine însă nu întărit în credință trebuie fără îndoială, să creadă în spusele celor dinainte și în cei care au ajuns deja să cunoască cele nevăzute prin Duhul Sfânt. Prostuție copilul care s că mama al minte, vorbindu-i de lumină, când el nu cunoaște nimic altceva în afara întunericului temniței. Și acum începe un dialog între Sfântul Grigorie și Petru. Îmi place mult ce spui, cine nu crede însă că cele nevăzute există? E cu siguranță un necredincios, iată necredinciosul, atunci când se îndoiește, nu caută credința, ci o explicație rațională. Grigorie, Grigorie îndrăznesc, se spun că fără credință nici necredinciosul nu poate trăi. Dacă l-aș întreba pe cine are tată și pe cine mamă, mi-ar răspunde de îndată, pe acela și pe aceea. Întrebându-l în continuare dacă înțelege ceva pe când a fost făcut sau... Dacă a văzut ceva pe când se năștea, va recunoaște că nici n-a cunoscut, nici n-a văzut nimic, și totuși crede că s-a născut, deși n-a văzut. Fără să stea la îndoială, pune mărturie că unul e tată, iar celălalt mama. Petru mărturisesc că n-am știu până acum că și un necredincios are credință, sunt o Grigorie. Chiar și și au credință, numai de ar fi credință în Dumnezeu pe acesta mai ales dacă l o pe aceasta mai ales dacă l -aveau o n-ar mai fi necredincioși. Pornind-o de aici, trebuie să-i convingem de necredința lor și să-i chemăm la harul credinței de vreme ce cred lucruri pe care nu le-au văzut, chiar despre propriul trup, care e vizibil, cum de nu cred că cele invizibile nu se pot vedea cu ochii trupești. Faptul că sufletul spre o desabire de trup dăinuie și după martie acceptat de rațiune, dar nu mai cu partea sa de credință. De fapt, Dumnezeu puternic fiind a creat trei duhuri. Unul fără trup, altul în trup, dar fără a muri odată cu acesta. Și al treilea care o odată cu trupul. Cel care nu e în trup e Duhul Îngerilor. Cel ce e în trup, dar nu măre odată cu trupul, e Duhul oamenilor, adică sufletul omului. Iar Duhul care e în trup și moară, cu cu acestea domestice și al tuturor fiarelor. Omul a fost rânduit deci la mijloc să fie mai prejos decât îngerii și mai presus decât animalele. El are ceva în comun cu cele de sus și altceva cu cele de jos, adică nemurirea sufletului de la înger, iar moartea trupului de la animale, pe când biruința vierii va face să dispară însăși moartea trupului. Ținând de sufletul, va fi păstrat pentru totdeauna, deoarece sufletul însu, ținând de Dumnezeu, se va păstra. Acest trup nu dispare complet nici la cei păcătoși în timpul chinilor, că își mereu, mai rămâne pentru că acei ce au păcătuit, cu trupul și cu sufletul, deși trăind veșnic în esență, să moară fără încetare în trup și în suflet. Petru, toate de răspui se potrivesc cu modul de a gândi din Te întreb însă, dacă se par sufletul, sufletul oamenilor de al animalului, printr-o distincție atât de netă. De ce român spune? Am zis în inima mea despre fiul meu că Dumnezeu încearcă și o vedește asemenea animalelor, Fii moarte acești pe oameni și pentru animale, iar soarta este egală mândurului. Continuând la același gând adaugă, după cum are omul, așa mor și ele. Toți au un singur duc de viață, iar omul nu are nimic mai mult decât animalele. La aceste cuvinte mai adaug o cu cui spunem, toate sunt supuse de șertăciuni și toate se îndreaptă către același loc, din țările sunt făcute și în țările se vor întoarce, fără deosebire. Toate citatele sunt în Eclesia asta. Capitolul, capitolul 3, versetele 18-19-19-20 Sfântul Grigorie cel Mare răspunde lui Petru. Cartea lui Solomon unde au fost scrise aceste, se numește Eclesiast, ceea ce înseamnă de fapt orator. Predicator. Într-un discurs oratoric se fac afirmații prin care să fie oferită discordia din sânul lui mulțime Cei mulți au păreri diferite, dar prin argumentația oratorului sunt conunși la o singură opinie. Așadar, Cartea se numește orator pentru că ne a urmă asupra sa. Modul de a gândi în mulțime revoltate, el cercetează felul în care ar fi tentată să judece o minte nepricepută. Pentru o anchetă la câte păreri le de naștere la toate de personaje diferite li se substituie. Dar oratorul care rostește adevărul liniștește ca printr-un gest al mâinii, Agitația tuturor și reducerea la un singur gând atunci când spune în finalul acestei cărți să ascultăm cu toții la fel sfârșitul discursului, temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui, acesta este lucrul cuvenit fiecărui om. Dacă nu s-ar fi substituit cu vorba sa, mai multor personaje din această carte, de ce îndeamnă pe toți fără deosebire să asculte sfârșitul discursului, așadar spunând în finalul cărții, să ascultăm cu toții la fel, el nu însuși mătruisește că luni mai multe chipuri în, în timpul cărții, de -a lungul cărții, n-a vorbit ca și cum ar fi fost unul singur. De aici reiese că în spațiu aceleași cărți se află și părerele provocate prin întrebări și cele care satisfac pe pe unele le aduce lumină în sferii și de dată încă plăcereul lumești, pe altele într-o care cele conforme cu le explică și oprește sfedul de-a plăceri. Chiar acolo spune, mi s-a părut un lucru bun să mănânce și să bea cineva și cu bucurie să aibă folos din munca sa. Dar mult mai jos se adaugă, mai bine e să mergi la casa în doliu decât la casa de ospăți. Eclesiastul 7,2 Dacă într-adevăr bine e să mănânci și să bei, s-ar părea că mai bine ar fi fost să meargă la casa de ospăți decât la cea în doliu. Se vede clar că prima afirmație e gândită de unul om slab, iar cea din urmă e adăugată ca o judecată a minții. Că Solomon explică imediat motivele acestei judecăți și arată care e folosul unei case îndoliate, spunând, acolo se atrage atenția asupra sfârșitului tuturor oamenilor, iar cel viu se gândește la ce va deveni. cu 7,3 tot acolo a fost scris, bucură-te cât ești tânăr, cu nouă, dar puțin mai jos se adaugă, tinerețea și plăcerile sunt deșarte, Eclesia cu zece. Dovedind imediat că deșert ceea ce păruse că sfătuiește, că deșert ce păruse că sfătuiește cu o clipă mai devreme, el arată clar că le-a prezentat pe primele ca fiind vorbe pornite din poftă trupească și le-a adăugat pe următoare ca fiind conforme dreptei judecăți. Vorbind deci mai întâi de plăcerea celor trupești, declară că e bine să mănânci și să bei la adăpost de griji, dar imediat apoi el condamnă acest lucru. Confort judecății minții, spunând că este mai bine să mergi la casa în doliu, la casa de jale, decât la casa cu bucurie, cu o El propune ca pe o judecată a celor trupești, că tânărul trebuie să se bucure tinerețea sa și totuși, Imediat apoi dovedește, precizându-și gândul că tinerețea și plăcerile trupești sunt deșarte. Astfel, oratorul nostru face cunoscută mai întâi părerea lumească, ca și cum ar veni din mintea celor slabi, moartea acești pentru oameni și pentru animale iar soarta este egală. Îndurură, tot cum are omul, așa mor și ele, toți au același suflu, iar omul n-are nimeni animale cu 19, însă imediat apoi își exprimă totuși propria părere cu un foc de cătsa minții. Ce are înșelupt mai mult decât smintitul și ce are săracul, dacă nu faptul că merge acolo în viața. Ecclesiasticii 6:8. Așadar el a spus omul are nimeni mai mult decât animalele. cu 19, dar el însuși și arătat că înșelupt are mai mult nu numai decât animale, ci și față de cel smintit tocmai pentru că merge acolo unde e viața. E cu 6,8. Prin aceste cuvinte răspunde spune întâi că nu aici este viața omului, dovedind că e într-alt loc. Deci omul are mai mult decât animalele faptul că ele nu trăiesc după moarte, ele la via atunci începe să trăiască, când viața lui văzută, se va fi terminat prin moartea trupului. Deci animalele și păsările mor se sfârșesc odată cu moartea, pe când omul uh, continuă să trăiască prin sufletul său. Chiar și mult mai jos se spune orice poate face mâna ta să facă cu stăruință, că nu va fi nici lucru, nici cuge, nici știință, nici înțelepciune la cei de jos către care tu te grăbești. Cresia 9 cu 10. Cum să fie totuna moartea omului și moartea animalelor, soarta să le fie comună? Cum să nu aibă omul nimic în plus față de animale câtă vreme nu mai trăiesc după moarte trupul iar suflete oamenilor sunt trimise după marte la cei de jos pentru faptelor rele și aflate chiar în marte nu vor mai putea muri. Dar prin aceste două păreri atât de diferite se arată Oratorul care spune adevărul prezintă și ce vine din spită trupească, stabilind apoi și ce este adevăr spiritual duhovnicesc. Petru, mă bucur că neștiința m-a făcut să întreb, reușind astfel să învăț cu atât de mare exactitate ce nu cunoscuse. Dar te rog să mă suport cu răbdare dacă eu mă voi pune în locul la după obiceiul Cresiastului. Aș putea să le fiu mai de folos întrebând eu pentru ei. Sunt grigorie cel mare. Cum să nu am răbdare dacă te pui în folosul propriului tău mai slab, pe ce Pavel spune tuturor: Toate m-am făcut ca să-i mântuiesc pe toți, unul cu nou cu 22. Pentru că te zmerești din dragoste, trebuie să fii lăudat mai mult, căci urmezi exemplul admirabilului predicator. Petru, mi s-a întâmplat odată să fiu de față la moartea unui frate. Brusc, în timp ce vorbeam, și-a dat ultima suflare și cel pe care vă se mai devreme vorbind cu mine, l-am văzut acum dintr-o dată mort. Dar n-am observat dacă sunt s-a ieșit sau nu, și mi se pare foarte greu de căzut că există un lucru pe care nimeni să nu-l poată vedea. Sfântul Grigorie cel Mare ce de mirare, Petre, că n-ai văzut sufletul ieșind dacă nu-l vezi nici câtă vreme rămâne în trup? Oare s în timp ce vorbești cu mine că eu n-am suflet pentru că nu-l poți vedea în mine? Natura sufletului e invizibilă, e nevăzută, și astfel sufletul iese în mod nevăzut din trup, după cum nevăzut, stăruie, este în el. Petru, dar, Da, dar pot să-mi dau seama de viața sufletului care rămâne în trup, din însăși mișcările trupului. Dacă sufletul n-ar fi în corp, membrele acestuia nu s-ar putea mișca. Însă, după ce mișcări sau după ce fapte să văd viața de dincolo de trupa sufletului, astfel încât să deduc logic de lucrurile care se văd, ceea ce de fapt nu pot vedea. Sfântul Grigorie cel Mare. Poți, dar nu așa, ci în alt mod. După cum forța sufletului de viață și pune în mișcare trupul, puterea lui Dumnezeu le umple pe toate câte le-a creat. Unora le dă viață în suflet, altora le-o atribuie pentru a el, iar altora le-o dă numai pentru a exista. Căci n-ai cum să te îndoiești că Dumnezeu e Creatorul și Stăpânitorul, Cel ce împlinește și toate recuprindele, cuprinde, și susține, necuprind și nevăzut. Cei care îți lujesc, trebuie să caute să se asemene cu Cel care ce îi dujește, și le dujește ce Celui nevăzut, cum nu ne vom, nu ne, cine nevăzut nu ne vom îndoie că e la rândul Său nevăzut, dar cine să credem că sunt aceștia dacă nu simți îngeri și duhurile celor drepți? După cum privind mișcarea trupului, deduci viața sufletului care se duce în trup pornind de la un indiciu minor. Tot astfel trebuie să deduci existența sufletului care părăsește corpul, pornind însă de la o superioară. El poate exista și nevăzut de vreme ce trebuie să rămână în slujba Creatorului nevăzut.